Erabaki hori azken urteetan hain teknikoeri esker hartu dela ejandu biltagarbik. Azketan lorperatzen ziren, irurogoi tamabi mila tona ondakin, hauen gainean behogoi mila tona industria sareetan bidaliak izanen dira, erregai bezala baliatuak izateko. Gipuzkoara, landesetara eta zaragozara. Elektrika edo berotasuna ekoiztua izanen da enpresentzat ondakin hauekin, lurperatze beharrak txipituko dira ondorioz, bai mendiska, bai zalua gabi zentruentzat. Martin Bizota, Bil Tagarbi Sindikatuko lehen dakaria. Azketaren aktivitatea ekainaren lehen amaituko da. Konponbide satisfagarri bat atzeman baitugu, ekologikoki eta ekonomiko kiere très intéressante économiquement tout simplement avant on ne pas... patu teknologikoki eta administrazio mailan egingarhia zenez ikusten ari baekinen soluzioak eta emaitzak hor dira gaur egun beraz eztuko azketa mantentzekorik il aurait été différemment si izan azketa atxikiko ginuena ondakinak tratatu behar baiti la bai ala bai la baia la Azketaren gunearen egeabilitazio lanak hasiko dira, hortarako sindikatak boskako txiru milioi euro emanen ditu. Azparneko zentrua alta ez da osuki abandonatuko, bertan mendiska zentrua bidaliak izanaintzin ondakinak azketatik pasako baitira.